5. Az új misztériumban az egész föld templommá válik. A tanítvány rejtett tragédiája és győzelme külső tényé kezd válni. Barátaink kezdenek miértünk lévővé válni. Bár talán kevésbé tudunk erről, szörnyű és csodálatos résztvevők beavatásunk szertartásában. Rudolf Steiner Humboldt pál hátat fordít a parton kuporgó Flórának. Eleget nézte a farájón a szirénysziklákat. Elindul fel, sok-sok lépcsőn, kitartóan megy Kápri felé, míg el nem éri az apró fehér templomot a szírten. Benyit, keresztetvet, és behúzódik egy hátsó padba. Nézi Krisztus arcát, ahogy ott függ a fekete fa kereszten. Krisztus szeme megmozdul, minden összefolyik, és felhangzanak benne azok a sorok, amelyeket sok éve az édesanyja mondott egy terebélyes juharfa alatt. Rossz voltam, s te azt mondtad, jó vagyok. Csúf, de te gyönyörűnek találtál. Végighallgattad mindig, amit mondtam. Halandóból így lettem halhatatlan. Krisztusra néz, és ő, mintha megmozdulna a kereszten, mintha bólintana. Pál két kezére hajtja a fejét, és egész testét rázza a zokogás. Egyszer csak azt érzi, hogy már nincs egyedül. Felpillant. Egy szerzetes térdel mellette, imára kulcsolt kezekkel. Egymásra néznek. Mély a csend. Pál felsóhajt. Olyan jó, hogy nem kell magyarázkodnia, gondolja. Lepillant a kezére. Reszket. És amikor újra felpillant, Észreveszi, hogy a szerzetes szeméből legördül egy könycsepp. Ez a csepp az, ami utat nyit neki. Ekkor határozza el, hogy szerzetes lesz. A következő évben sok-sok hideg templomban üli végig a misét Budapesten. Hallgatja a litániát, gyón, együtt énekli a zsoltárokat a többiekkel, és valahogy mindennek ellenére a vágya, hogy Krisztust kövesse, olyanná kezd válni benne, mint egy ébredés utáni álom. Biztos, hogy mindaz, amit Kaprin átélt, megtörtént? Biztos, hogy ezt kell tennie? Aztán nyáron Pannonhalmára utaznak a barátaival, és ahogy ott sétál az apátság magas falai előtt, ösztönösen megsimogatja az egyik juhar törzsét, és elárasztják az emlékek. Látja magát hosszú, barna csuhában, ott jár a fehér remeszelt körfolyosón, érzi ujjai alatt a fal érdességét és hűvösét. Az 1260-as években járunk, villan fel benne. Nemrég tette le az örök fogadalmat, immáron örökké ide tartozik. Ezek a falak. Beszívja a nehéz illatot. Humboldt pál csak int a többieknek, menjenek, tegyenek csak egy kört, majd leruskod az egyik közeli padra az apátság oldalában. Jól van, mondja nekik, csak most le kell kicsit ülnie, olyan szépen süt itt a nap. És amikor a többiek tovább mennek, behunja a szemét, és újra ott van a falakon belül, ott van a kis cellájában, nézi a feszületet, térdel a kövön, mormolja a latin szavakat. Egyszer csak megszűnik a hideg, a teste sajgása, és egész lényét betölti Krisztus ragyogása. A sok száz évvel ezelőtt átélt emlékek élménye olyan erős, hogy kimospálból minden ködösséget és bizonytalanságot. Két hét múlva újra ott van Pannonhalmán, immáron az apátság kapujában, hogy jelentkezzen a bentlakásos hétre. A bencések örömmel fogadják, tiszta kis szobába vezeti az egyik szerzetes, és figyelmesen elbeszélget vele. Pál mesél neki az életéről, mesél neki Kapriról, és arról hogyan szóltott hozzá Krisztus. A barát bólogat, jólesik a figyelme, régóta nem figyelnek rá így, ilyen hosszan, mindenféle elvárástól mentesen. Aztán úgy, ahogy belerázodik a rendeletébe, eljár a vigília Laudesre, azaz a hajnali dícséretre, tartja az imaórákat, Részt vesz a vesperáson, azaz az esti istentiszteleten. Zsong benne a Deprofundis, a 130. Zsoltár. A mélységből kiáltok hozzád, Uram! Uram, hallgasd meg az én szómat! Legyenek füleid figyelmetesek, könyörgő szavamra! Ha a bűnöket számon tartod, Uram, Uram, kicsoda maradhat meg! Takarít csöndben a többiekkel! Találkozik és beszélget a mesterrel is, aki a novíciusokat segíti. Jó lesik a csönd, jó együtt énekelni a többiekkel, jó a kertben is dolgozni, jó, hogy van egy ritmus, amit követhet. Az egyik ilyen kertészkedés közben a monostorom kívül dolgozik épp pár fiatal társával, egy idősebb barát mellett, megtörli izzat homlokát és leül egy árnyas juharfa alá egy kicsit pihenni. Megsimítja az érdes törzset, a nap átragyog a levéltenyerek közt, vibrál a fény, és ahogy felpillant, megszédül, olyan, mintha egy kúdba esne, a fa megforgatja. Domine neim forore tuar guasme, nekvein ira tua corripiasme. Uram, ne fegy meg engem haragodban, és ne ostoroz engem búsulásodban, Könyörülj rajtam, uram, mert ellankadtam. Gyógyíts meg engem, uram, mert megháborodtak csontjaim. Aztán egyszer csak minden elnyugszik, és ott van újra. Most kisfiú, a ruhája csupa rongy, füst mar az orrába. Érzi, hogy éhes, de talán enni sem tudna, annál most rémültebb. A bokorból nézi az apját. Azt mondta, hogy előjöhetnek, mert a tatár azt ígérte, hogy senkit nem fognak bántani. Arassanak csak, arassanak. Épp megtelt a búza, de alig valami, mert tavaly senkinek nem maradt ideje vetni. Csak ami elszóródott, az hajtott ki ritkásan. Csak azt a keveset lehet aratni. De nincs mit veszíteniük. A gyerekek is állandóan éhesek. Hallja az apja hangját, az anyja bólint. Szakadtak mind, és nagyon soványak. Csak az a néhány gomba, és időnként egy-egy inas madár, pár maradékbogyó, ezen tengődnek jó ideje. A telet így nem bírnák ki, hát rááll az anyjuk is. Visszatérnek a viskójukba, szerencsére az elkerülte a gyújtogatást. Aratnak mind, és a testvéreivel úgy nyersen majszolják, ropogtatják, csipkedik fel a földről a búza szemeket. Homokserceg a fogok alatt, de a búza édes. Anyával és apával éjt nappal éve dolgoznak, kötik és hordják a kévéket. Aztán épp mire elkészülnek, másnapra rá ott az a négy tatár. Röhögnek, üvöltöznek. Az apja kiszalad, ő ott bújik a bokorban, gilisztáttór épp, hogy horgászhasson valamit. Az egyik tatár leugrik a lóról, kirántja a kardját. A zsákokat apával hordatják ki. Amíg az egyik megfordul, apa megugrik, vasvillát ragad. A tatár észreveszi, végig súhintja, és apa hasa vörösen buddjan. Anya üvölt, a nővére is előjön. Ő is előmászik a bokorból. Anya kap egy pofont, és a földre zuhan. A nővérét is leteperik. Az utolsó, amit lát, anya rémült arca. Fölemeli a fejét, és hangtalanul üvölt. Szaladj! Szaladj! Ezt formálja anyaszája, és ő rohan, az egyik tatár utána ered, de ő gyorsabb, ismeri az ösvényeket a bozótosban, sosem érik utol. Az egyik csipkebokor tép egyet, amúgy is szétveslet lett koszos ingén. kalászt lop, ahol tud, gombát eszik nyersen, az avarban alszik, ott, ahol sűrű a tüskés bozót, veri az eső, megszárítja a nap, a mezőket és falvakat, ha csak lehet, messze kerüli, mert mindenhol hullák bűzlenek. Nyöszörgés, sírás, üvöltés, harangkongás. Harangkongás. Jár a fekete halál, hallja a mező Arat, mint mi, arat. De őt ez nem érdekli. Felkap egy maradék kalázt, és bent van újra a bozódban. Őt nem érjel a fekete halál. Hol érné utol, hova jönne érte? Nincs itt semmi, semmi. Már gomba sincs. Almát sem tud már lopni sehol. Már szalma sincs az elhagyott csűrökben, ahonnan mindenkit kiölt a tatár vagy a fekete halál. Pedig oda behúzódhatna, mert már üveges hajnal tájt a pocsolyák teteje, és nagyon fázik. Egész összegömbölyödik, és befúrja a hátát az árokpart levelei közé, és ahogy ott gubbaszt, összerezzen. Egy barát áll mellette, legugol és megveregeti nagy, széles tenyerével a fejét. Aztán egy darab lapos kenyeret nyújt neki. Már szaladna, minden izma megfeszül, de az öreg barát elmosolyodik és lezökken mellé az árok partra. Úgy tömi magába a kenyeret, hogy könybe lábad a szeme, válaszolni sem tud. A nevét sem képes kimondani, de a barát türelmes, egyencsak. És azt is mondja, hogy tarthat vele is, ha éppen nem kell haza sietnie. Azt mondja, a monostorba megy. Fogalma sincs, hogy az mi lehet, de rábólint. Megy a baráttal. Jó meleg, barna ruhája van. Egyszer megérinti a szélét, amikor az árokparton újra esznek valamit. A barát észreveszi, és nagyot nevet. Majd lesz neked is, ne félj, mondja, és megveregeti a hátát. Jó erős, széles keze van. És aztán elérik a monostort. Egy nagy domb tetején van. Ilyen nagy házat még életében nem látott sehol. Aztán tényleg kap egy barna ruhát. Kicsit rojtos, de ugyanolyan jó meleg. És minden nap egyszer van étel is. Leves, meg valami kenyér. Időnként kása és répa is. A répát nagyon szereti. Finom, puha és édes. Húst itt nem esznek. Sok baráttal megismerkedik, kezdetben némán figyel, aztán fecsegni kezd, de csendre intik, és elkezdik tanítani neki a regulát. Csöndben van, térdel ahogy mutatják, ismétli, amit mondanak, még ha nem is érti. Követ cipel, amikor követ kell cipelni, és van minden, ami kell, van száraz szalma, amire lefekhet, és van jó vastag takaró, hogy ne fázzon, éjjelente. Megrebbennek az emlékek, mint a verebek a zöldellő csipkebokrokon. Már pár éve novícius, és a fogadalmára készül. Ki kell írtani mindent magukból, ami tisztátlan. És ezt ő már érti, és nem is bánja, sőt szereti, amikor a korbács belemar a hátába. A zsoltár minden egyes sora után csattan az ütés. És érzi, hogy minden ütéssel anyja fájdalmáért a nővére fájdalmáért és apja fájdalmáért vezek el. Mert ő megszökött, ő életben van. Krisztus segítse őket. Csattan a korbácsa hátán, behunja a szemét, vonallá szűkül az ajka, összeszorítja, nem fog kiáltani. Krisztus sem kiáltott soha, az nem számít, hogy fáj. Cserélnek, feltápászkodik, most gyula testvér érdel és ősóz hatalmasakat a hátára. Együtt mondják a zsoltárt, melyet meg-megakaszt a korbács csattanása. Pál megrázkódik, hirtelen elpattan a nyolcszáz éves időbuborék. Érzi a háta mögött a vastag juhar hűvösét, szilárd törzsét. A szél érintése lassan felszárítja a homlokát. Szomorúan emeli a tekintetét az apátságra és a szél úgy fújja el a vágyát, hogy szerzetes legyen, olyan egyszerűen és magától értetődően, mint ahogy leválasztja az őszi levelet a fáról. És ahogy a nap ráragyog, megérti, ennek a fának minden levele örökfogadalmat tett a fának. fogadalmat, hogy lehozza ide a fényt, lehozza ide az anyagba, és aztán a levél lehullik, és jön az új levél, Tudja már, hogy az apátság az otthona volt, de az már egy rég lehullott levél. Mint egy álom, úgy hullámzik még mindig benne az emlék. A lehullott levelet nincs értelme a fára visszaragasztani. Mélyet sóhajt és feláll. Laudáte dominum omnes gentes. A mester derűsen nézi, amikor bejelenti, hogy mégsem akar novícius lenni. Nem próbálja rábeszélni, hogy maradjon, pedig ettől tartott egy kicsit, nem akar magyarázkodni. Hogyan magyarázhatná ezt el? De a mester csak bólint és Isten áldásával búcsúzik. Adjutorium nostrum in nomine domini. Mielőtt elhagyná a monostort, Pál úgy dönt, elbúcsúzik az öreg juharfától is. Amint kilép a kapun, a szél az arcába sodorja a hideg esőcseppeket. Igazából nem bánja, még jól is esik ez a hűvösség, az eső szurkálása. Összehúzza magán a Leszegi a fejét, nézi a fénylő aszfaltot, Majd a múrva fehéren csillogó érdességét, Csikorog a talpa alatt. Odaér a fához, a kérge száraz, Odaérinti a tenyerét, majd a homlokát, És megszólal csöndben, suttogva. A televelei tövében ott az új rügy, Én viszont nem tudom, hogy merre tovább. Széltámad, és lesodor pár öreg termést a juharról, apró propellerek. Pál nézi, ahogy forogva hullnak alá, a szél felkapja, sodorja őket, elkapja az egyiket, forgatja a kezében, feltartja az ég felé. Egy angyal szárnya jut eszébe, és ahogyan felnéz a fára, az öreg fa, mintha megrázkodna, Pislognia kell, megszédül, megkapaszkodik a fában, és az örvény úgy viszi magával, ahogy a juhar termést a szél. Felele azért Jézus, és mondanékik, bizony-bizony mondom néktek, a fiú semmit sem tehet önmagától, hanem ha látja cselekedni az atyát, mert amiket az cselekszik, ugyanazokat hasonlatosképpen a fiú is cselekszi, mert az atya szereti a fiút, és mindent megmutatné ki, amiket ő maga cselekszik, és ezeknél nagyobb dolgokat is mutat majd néki, hogy ti csodálkozzatok, mert amint az atya feltámasztja a halottakat és megeleveníti, úgy a fiú is, akiket akar, megelevenít. Szerzeteseket lát, ahogy járják az erdőt. Csöndesen lépkednek, csak pár apró ág roppan. Ezek az emberek átélték ugyanazt, amit ő. Átélték a tatárjárást, a pestist, az éhinséget, és most itt járják ezt a szent erdőt csöndes derűvel. Érti az erdő lüktetését, érzi azt a békét, amit a szerzetesek éreznek, ahogy járják különös, megmagyarázhatatlan útjukat. Mintha befonnák a világba a fény lüktetését, időtlenül, ebbe a pillanatba is. Egy újabb propeller simítja végig az arcát, pál kinyitja a szemét és felnéz a majdnem kopasz fára. Ahogy néz felfelé a szitáló őszi esőben, olyan, mintha a fa bólintana. Pál egy ideig még őrizgeti a juhar termést a farmere hátsó zsebében, aztán elveszti, bosszankodik is miatta. Telik az ősz, megjelennek a ködök, a város pedig tele lesz sóhajjal és leszegett fejekkel. Ül a templomban vasárnap, hátul, ott, ahol szokott. Mellette most épp egy fiatal pár, fogják egymás kezét. És egyszerűen nem érti, miért sziszeg úgy rájuk Mária, a közösségi hitoktató. Azt mondja nekik, hogy ne a templomban szerelmeskedjenek. Pál döbbenten nézi márját, Mintha ez nem is az a valóság lenne, amit ő ismer. Mintha nem is lenne semmi valóság. A napok álomszerűek. A fűztekeresben jár frodóékkal, Az öreg fűzapónál elálmosodnak ő és a barátai a hit közösségből. Velük van a mindig vidám Tádé is. De most ő sem nevet, csak ráncolja a homlokát, lezökken, ásít. Gábor sem bírja tovább. Pedig ő komolyan edz, kihajtják rendesen, de most még ő is leroskad. Tádé neki dönti a hátát a fűznek és csak bámul maga elé. És ő egyszer csak belezuhan a patakba, hideg a víz, az öreg álnok fűzapó belelökte. Amikor vacogva kievickél, akkor veszi észre, hogy Tádé barátját bezárta a fűz, csak a lábalók ki az odúból. Kopogtat veri a fát, már fáj az ökle. Hol vagy, bombadil, Toma? Hogy is volt ez a vers, amivel itt teremsz? Segíts! De nem tudja, nem emlékszik. A vers, a vers, csak veri, veri a fát. Feriad. Egy pillanatig nem is tudja, hol van. Aztán megkönnyebbülve nagyot nyújtózkodik az ágyban. Beletelik pár másodpercbe, míg ráeszmél, hogy valóban kopognak. Kikászálódik az ágyból, köntöst kanyarít magára, és kinéz a kukucskálón. Megkönnyebbülve sóhajt, majd kinyitja az ajtót. Tádé! Még pizsamában? Azt beszéltük, hogy ma gombászni megyünk. Jó, igen, nehéz éjszakám volt. Mindjárt kész leszek. Gyere be addig, ne ácsorogj már ott olyan savanyú arccal. Míg Pál komótosan készülődik, Tádé egy térkép alkalmazásba merül. Majd megpróbál elsütni pár pojént, de aztán csak legyint. Valahogy ma minden olyan sűrű, nehéz, gondolja Pál mintha magával hozná-vonná a fűztekeres nyomasztó páráját. Az erdőben szótlanul mennek egy darabig, fürkészik a fák és bokrok alját. A galambgombákat már megették a férgek. Csak egy-egy illatos szürke-pereszke az összes termés, de Tádi azt mondja, hogy abból ne szedjenek sokat, mert megárthat, túl intenzív az aromája, és az ember akár évekre elundorodhat a gombától. Hát, ha találunk trombita gombát, azt keresd, Mondja Tádé, de azt nem olyan egyszerű megtalálni. Szürkés-fekete tölcsér alig bukkan elő az avarból. Bók Aztán leheverednek egy réten. Bágyattan szűrődik át a fátyol felhős égen az őszinap. Ahogy végigfekszik, Pál nagyot sóhajt, feje alá hajtja a dzsekijét, majd a tarkója alatt összefűzi a kezét. Mi van öregem? kérdi Tádé. Semmi. Az jó. Csöndesen fekszenek, nézik a napot. Persze nem hiszem el. Mit nem hiszel el? Hogy nincs semmi. Mióta pannonhalmáról hazajöttél, csak kóvályogsz, mint az őszi légy. Pál vállat von és felhúzza a lábát. Üvösebb szél fut végig. Mindketten beleborzonganak. Nem néz tádéra, hanyat fekszik, úgy mondja. Múlt héten Mária néni kiutált egy párt a templomból. Annyi volt a bűnük, hogy fogták egymás kezét. Tisztára, mint az inkvizíció. Pál maga sem tudja, miért tér erre rá, talán nem akarja a pannonhalmi emlékeket most felébreszteni. Hogyhogy, hogy mint az inkvizíció? Letiportak mindent, amit nem értettek, amitől féltek. Ez azért messze nem ugyanaz. Elég volt a legkisebb gyanú, és Krisztus nevében elfogtak és megkínoztak fiatal nőket és férfiakat, Gyakran gyerekeket is. Addig kínozták őket, míg be nem vallották, hogy boszorkányok vagy az ördöggel cimborálnak. Nem értem, miért mondod ezt, tápázkodik a könyökére, Tádi. Mi a baj? Túl a nap, nem tudom, mintha ott járnék. Egy ideje minden olyan, mint egy álom. Ott, holott? Mindegy, hagyjuk. Ha Gombásszunk inkább. Most már csak az kell, hogy előhozza keresztes háborúkat. Így van. Itt vannak például a keresztes háborúk. Ez nem lehet igaz, tápászkodik feltádé. Mi nem lehet igaz? Azt tudtad például, hogy a keresztes háborúk eredeti célja a muszlim elnyomás alatt élő hittársak védelme és felszabadítása volt? Fejbe doblak egy szürke pereszkével. Nem arháskodj, tedd le azt a nyomorult gombát. Azonban nem ez lett belőle, mert átvették a dzsihád eszköztárát. Hogy jön ide a dzsihád? Tudtad, hogy a dzsihád eredetileg nem azt jelenti, hogy legyilkolunk mindenkit, aki nem a mi hitünket vallja, hanem azt, hogy a saját hibáink, negatív tulajdonságaink ellen harcolunk? És mégis a dzsihád vérontásként jelenik meg a világban. És a keresztes háborúk pont ugyanolyanok, miközben a tíz parancsolat alapja az élet védelme. Ne ölj! Ám amikor a keresztes lovagok a szent ügy érdekében bevették Jeruzsálemet, a krónikák szerint a lovak szügyig gázoltak a vérben. Ami nyilvánvaló túzás. Biztos. De sok millió ember öltek meg. Sok milliót. És Krisztus nevében. Ráz már ki ezt a fejedből. Miért nem kérded meg erről inkább feriatyát? Már megkérdeztem. És? Mit és? Hát mit lehet erre mondani? Te mit mondtál volna papként az egyház védelmében? Nem védeném. Pontosan. Ő sem tette. Azt is elmondta, hogy a keresztes háborúkért és hasonlókért második János pár bocsánatot kért. Na, látod? Mit lássak? És akkor mi van? Mi van, ha azt mondom, hogy pár száz éve te muszlim voltál, és én lekaszaboltam az egész családodat Krisztus nevében? Nem emlékszem, szóval meg van bocsátva, vigyorog Tádé. Viszont azt még mindig nem értem, miért lovagolsz ezen a témán. Pál elcsöndesedik, visszahanyatlik a plédre. A leveleket nézi, vibrálnak a fényben. Nézi, ahogy ereszkedik egyre közelebb az arcához. Ismered Flórát, ugye? Az ikertestvéremet. Persze. Na, épp Irakba akar menni. Fejébe vette ugyanis, hogy megnézi az ősi Babilont kicsit közelebbről. És útban uruk felé megállnak Bagdadban is. És? A gond csak az, hogy jóformán nincs olyan nap Bagdadban, hogy valahol ne robbanna egy bomba vagy egy rakéta. De miért megy oda? Riporter akar lenni? Egy fenét, azt mondja, útmutatást kapott, és fogja magát, és elmegy egy olyan országba, ahol az alapkultúra része a vérbosszú. És manapság már nem csak puskával történik mindez, hanem rakétákkal is. Már nem csak az egyik Beduin lövi a másik ellenséges törzset, hanem mindez jól szervezett formában történik. És a buliba beszállt az USA is persze. És Flóra valamiért a fejébe vette, hogy majd a sivatagban fog rátalálni arra, hogyan lehet helyrehozni ezt a globális, önpusztító idiotizmust. És erre épp az egymást öldöklő emberek közt fog rábukkanni. Őrület, nem? De miért? Ezt nem értem. Szerinte kírtjuk a fákat, és mindazt, ami lehetővé teszi, hogy éljünk, hogy lélegezzünk. Ökológiai testvérgyilkosságot hajtunk végre, melyel egyben megöljük saját magunkat. Lényegében egy ökológiai dzsihádban élünk. Közel 220 éve tudjuk mindezt. Alexander von Humboldt óta, és a helyzet ennek ellenére hónapról hónapra rosszabb. Épp, mint a muszlimok, no meg a keresztények, azok sem különbek, gondolj csak a 30 éves háborúra. Tádi szótlanul hátradől, nézi a tölgy leveleit. A levelekbe már sárga foltokként elkezdte beleenni magát az ősz. Nézd, Flóra legalább sínen van, még akkor is, ha baromi veszélyes, amit csinál. Te viszont valami történt veled, Pannonhalmán, azóta vagy ilyen. Milyen? Álmatag, és nem bántani akarlak. A szél megmozdítja a felhőket. Kék repedések kezdik felszabdalni a piszkos fehér eget. Napsugár fut végig a réten, és megtölti fényjel a lombját. Van egy ötletem, ülföltádé. Egyrészt menjünk és keressünk még pár jó gombát, amit majd alkalomattán hozzád vághatok. Ha viszont rendesen viselkedsz és megmaradnak a gombák, meghívlak. Én főzök ma este. Vagy tudod mit? Főzzünk ketten. A nővérem Barbara úgyis mindig ezzel cukkol. Dobjunk össze valamit. Na, mit szólsz? Bár csak bámul, valahová a távolba réved. Tádé felvesz egy makkot a földről és eldobja. A mak finoman, de határozottan koppan Pál homlokán. És ezzel a mak betölti végtelenül fontos szerepét a világtörténelem alakulásában. Mondhatnánk, megváltó szerep jut neki. Amikor Váradi Barbara megkóstolja Tádé és Pál gombaragúval töltött palacsintáját, egy pillanatra behunja a szemét. Aztán rájuk mosolyog, és kijelenti, hogy elképesztően jó ötlet volt bele a sok kakuk fű. Tádi elégedetten dől hátra. Na ugye? És a saláta? Pazar! Ez az öntet, ez valami teljesen új. Honnan van? Internet? Pali rögtönözte. Internet nincs benne. Nem találtam a fűszereitek között. Barbara felnevet, és elektromos kerekes székével eltávolodik az asztaltól. Kér valaki egy kis forrás vizet? Pál felpattam. Hajd, hozok én. Ugyan már, int Barbara. Maradj csak. Víz? Én kérek, kösz. Ől Pál. Szeretem a forrásvizet. Ne izgulj! Barbara, jön, meg bolinttádé Tádé. Pál figyeli a hosszú barna hajú lányt. A poharak izgatottan mocorognak. Értük nyúl. Választ. Alig hallható sóhaj. A pohár alja súrlódik a fémtálcán. Csorog a víz egy csapos víztartóból. Forrásvíz az erdő közösségének áttetsző emlékeivel. Barbara arca megvonaglik. Hosszan kifújja a levegőt. Pál már pattanna, hogy segítsen, de Tádi a karjára teszi a kezét, és szemével int, hogy hagyja. Barbara visszagurul az asztalhoz, az elektromos kerekesszék finoman surrog. Csusszan a tálca az asztalon, a poharak összekoczannak. Barbara ismét hosszan fújja ki a levegőt. Együnk, együnk, nehogy kihűljön, szólal meg Barbara. Valami baj van, Pál? Nincs, tényleg. Csöndesen esznek. Az őszinap utolsó sugarai elenyésznek a falakon. Az égkékje elmélyül. Barbara arca újra megrándul. Megkapaszkodik a kerekes szék karfájában. Csücsörít, és lassan, hosszan, finoman sziszegve fújja ki a levegőt. Rosszul vagy? kérdi Pál. Nem, minden rendben. Lassan kisimulnak a vonásai, majd párra néz. Csak tudod, nem könnyű időnként. Egy mozdulat, és az egész testem görcsbe rándul. Baleseted volt? Tadé nem is mondta. Nem. Pár éve kezdődött. Tudod, futni jártam a Margit-szigetre. Azt hittem, hogy csak meghúztam egy izmot, hogy csak egy rossz mozdulat volt. Szóval húzni kezdtem a lábam. Elmúlt, de aztán újra kezdődött, és időnként begölcsölt. Vártam, hogy majd elmúlik, de csak egyre rosszabb lett. A végén kiderítették, hogy szklerózis multiplex. Ráadásul a progresszív fajta. Hát ez van. De most itt ez a kerekes szék, és ez óriási, nézd mit tud, még táncolni is lehet vele. Eltávolodik az asztaltól, és megbördül. Látod? Fáj, összerándultál. Barbara nagyot sóhajt, és visszakormányozza az asztalhoz a széket. Felszúr a villájára egy falatnyi palacsintát. Egy ideig nézi, forgatja, majd bekapja, és lassan rágni kezdi. Párra néz, de szeme messzebbre tekint. Igen, fáj, reggel különösen. Akkor az egész testem egyetlen görcs. Tudod, korábban a legtöbb dolog evidencia volt. Úgy értem, észre sem veszi az ember, milyen kincs, hogy képes felkelni, felöltözködni és elmenni a mosdóba. Most azonban nagyon oda kell figyelnem minden mozdulatra, mert ha nem, hát az brutális tud lenni. Öt éve reggelente két perc volt, hogy rendbe hozzam magam. Most egy kerek óra. De hidd el, nem azért mondom, hogy panaszkodjak. Csak kérdezted, és én válaszoltam. Barbara felnéz, odagurul Tádéhoz, és összeborzolja a haját. Tádé különben is segít mindenben. Amióta apáik meghaltak, segítjük egymást, ahogy csak tudjuk. Én például jogázni tanítom Tádét, nevet Barbara. Tisztára stresszes a srác, nem vetted még észre? Jógázni? De jogázol, így székkel? Barbara ismét felnevet, és többször megpördül a székkel, aztán lassan megáll. Kipillant az ablakon. Az öreg körtefa elégedetten néz vissza rá. – Tudtad, hogy a fák őrült sebességgel mozognak? – kérdi Barbara. – Ezt hogy érted? A föld felszíne nagyobb sebességgel forog, mint egy szuperszonikus repülőgép. 1670 kilométeres óránkénti sebességgel. A föld is forog aztán a nap körül 108.000 kilométer per óra sebességgel és a nappal együtt az egész galaxisunk is forog, őrült sebességgel, 805 ezer kilométer per órával, ami kb. 220 kilométer másodpercenként. Aztán kinézel az ablakon, és azt mondod, hm, ez a körtefacsak itt átsorog, és nem csinál semmit. Pár bislog, nem érti. Segítségkérően néz Tádéra, de Tádé csak vigyorog, és összefűzi a kezét a tarkóján. Most egy filozófiai előadást fogunk hallani, igaz, Barbara? Dehogy! Csak meg akartam mutatni, hogy a változáshoz azt kell, hogy az ember nézőpontot váltson. Tudod, azelőtt futottam, jogáztam, csavarogtam a világban. Imádtam például a barlangokat. A srácokkal fél napokat csúsztunk, másztunk fejlámpával, nyakig sáros overálban. Most meg itt van ez a betegség, és hozzásegít a nézőpontváltáshoz. Azt akarod mondani, hogy ez jó? Korábban azt hittem például, hogy az a jóga, ha felveszek egy testhez álló, csinos nacit, kigörgetem a szőnyegem és alaposan belenyújtózom egy ászanába. Pont úgy, ahogy az oktató mutatja. Aztán jött ez a betegség, és már nem tudtam a cipőmet sem bekötni, nemhogy leülni a földre. Ha leültem, többet segítség nélkül nem tudtam felállni. És akkor megértettem, hogy a jóga nem ez. Hindu lettél. Barbara akkorát nevet, hogy a vizes poharak egymáshoz koccannak. Hátra simítja a haját. Dehogy! Csak hát azóta tudom értékelni a legegyszerűbb mozdulatokat is. Kinyújtom így az ujjam, látod? És kifújom a levegőt. És érzem, hogy élek, hogy jelen vagyok. És a fájdalom mellett, ami már egy ideje szinte állandóan jelen van, felfedeztem valamit, amit korábban sosem. Az állandóan jelenlévő életörömöt – olyan ez, mint egy finom rezgés, vibrálás. És ha jön egy görcs, rákényszerít, hogy odafigyeljek. A légzésemmel megmozdítsam ezt az örömvibrálást, és vezessem az életenergiáimat. Ez az életrezgése. Mióta szklerózis multiplexel élek, napi húsz órát jogázom. És ha figyelek, ez az öröm és életrezgése a testemben felerősödik, és áramlik, árad bennem. Szóval ez a betegség végül is élni tanít, Intenzíven és teljesen. Amikor úgymond egészséges voltam, ehhez képest egy punyat nő voltam. Egy olyan valaki, aki elpazarolja az értékes életidejét. Hát most nem pazarlom el. Akkor meg fogsz gyógyulni, bólint Pál, komoram. Tádé nagyot sóhajt, ahogy Barbarára néz, pislogni kezd. Talán igen, az orvosok mást mondanak. Látod, Tádé kimondom helyetted is. Csak hogy az orvosok többnyire csak a testet látják. Ha összehasonlítom magam azzal a Barbarával, aki öt évvel ezelőtt voltam, minden fájdalom és a kerekesszék ellenére összességében most vagyok egészségesebb. Még azzal együtt is, hogy fáj. Ez most egy sűrített program. A jóga segít elviselhetővé tenni mindent, sőt abban is, hogy egyre egészségesebb legyek, egyelőre itt belül, és bízom benne, hogy ez megjelenik majd idekint is, a testemben. Barbara tűnődve nézi pál összes rövid barna haját. tudod de mit mond Patanjali, az egyik legrégebbi joga szövegírója, Azt állítja, hogy a szenvedést az elmezaklatottsága okozza. Amikor azt akarom mindig, hogy ami van, az más legyen. És te nem akarod? Meg akarsz gyógyulni, nem? Persze, nem akarok kerekességben ülni, és úgy akarom az erdőt járni, ahogy ti. Azonban most ez van. Ezért nem rágódom rajta. És ezt hogy csinálod? Gyújtok egy gyertyát. Egy mantrára figyelek belül. A mantra segít, hogy ne keseregjek mindenfélén, és ne szórodjon szét a figyelmem és az életerőm. Ha becsukom a szemem, olyan szabad leszek, mint a madár. Együtt repülök a földel, ha úgy akarom. Ha akarom, más irányt veszek. Nem azon görcsölök, mi lesz. Ez a test is elmúlik majd. Lehet, hogy egy éven van még. De lehet, hogy még ötven. Ki tudná ezt megmondani? Pál a falat nézi, mintha megmozdultak volna az árnyékok. Pannonhalmává formálódnak a kolostor belsőt látja, a cellát. Amikor felpillant, Barbara mosolyog. Hogy tud ez a nő mosolyogni és táncolni a kerekes székével, amikor pokolian fáj mindene? Ki Kipillant az öreg körtefára. Az öreg körtefa elengedi az egyik levelét. A lehulló levél tövében már ott van egy hegyes, apró barna ügy. Barbarára pillant, találkozik a szemük. Barbara, lehetne? Mit? Hát, szóval, hogy megtanítsd ezt nekem is. Mármint a jogát. Barbara hosszan, komolyan nézi pált. Az nem lesz olcsó, vigyorog Tádé. Most mit nézel így rám, Barbara, te szoktad ezt mondani? Igen, valóban nem lesz olcsó. Ugyanis naponta gyakorolnod kell. A dolgokat át kell élni, és ehhez gyakorolni kell. Akkor vegyek egy ógaszőnyeget? Vagy egy ilyen kerekes széket? Barbara úgy nevet, hogy a könnyei is kicsordulnak. Megpördül a székkel, és csak pörög, pörög. Pál nézi, és ő is elmosolyodik. Pont, mint a juharfa propellere. Az ember addig nem tud kilépni a bukás és újrakezdés törvénye alól, amíg nem képes újjáépíteni saját templomát. Addig az ószövetségi proféták hatása alatt leledzik. Az új szövetségbe kétezer éve csak akkor léphet át, ha lelkének templomát a testét is újraépíti. Olvassa Barbara. Tessék, vegyél, kóstold meg! Köris nedv, avagy harmatméz. A Köris tartotta valaha a ház mennyezetét, mint az ég ígérő fa a mennyet. A harmatméz az elme termőképességének eszenciája, és a szív kedvességét hordozza. Ez a méz ott van benned is, még kör is sem kell hozzá, hogy megízleld. Hajd vissza a nyelved, ezt a gyakorlatot úgy hívják, hogy kecsári mudra. Ha rendszeresen végzed, megérezheted, hogyan árad el benned az életöröm, szinte bármikor. Ez az Amrita, az Istenek itala. A test és lélek tisztulásának íze és öröme. Hogyan lehet a testet újra teremteni? Kész egy teját? Aha, egy zöld teját. Honnan tudtad, hogy szeretem? Barbara arca megrándul, hosszan fújja ki a levegőt. Majd oda irányítja kerekes székét a konyhapulthoz, vizet forral. Válasz léci egy bögrét, jó? Persze, ne haragudj. A teját is szívesen megcsinálom. Ugyan már, Pál... Ezt a teját most én adom neked. Adni és elfogadni ennek hatalmas jelentősége van. Pál pislog és már nyitná a száját, de Barbara folytatja. Amikor előrehajolsz, mit érzel? Ülj le a földre és próbáld ki. Emeld a kezed és lassan dőlj előre. Pascsimottan ászana. Csak addig hajolj, amíg a légzésed nem akad el. Ha túlhúzod magad, már nem jogázol. Aki kínozza önmagát, nem jogázik. A jóga a szeretet áradása. Figyelj a légzésedre, tarts ki és figyelj. Úgy, és most gyere vissza, úgy, lassan, lágyan. Most maradj így, figyelj befelé. Érezd át, maradj benne csukott szemmel. Barbara kitölti a forró vizet és vár. A zöldtejához a víznek külnie kell. Úgy, na milyen? Nem is tudom, melegség, pesgés hátul. A levegőt is kissé könnyedebben veszem. Jól van, gyakorolj így, naponta húsz percet. Engedd, hogy egyre több minden bontakozhasson ki. Fokról-fokra újjáépítheted ezt a testtemplomot, És akkor másképp fogadod majd be Krisztust is. Közvetlenebbül. Belül születik majd meg. Barbara megfogja a bögrét és a székét, oda kormányozza az asztalhoz. Finoman koppan a bögre az asztalon. Kész a tejád? Köszönöm. Áll pál, és leül az asztalhoz. A testgyakorlatok építik újjá a testet? A testgyakorlatok arra szolgálnak, hogy megtanuld a figyelmed irányítani. Mert ahol a figyelmed, ott hozhatsz létre változást. Az életben is így van, nem? Ott lesz változás, és csak ott, ahová fókuszálni tudsz. Tádéval a múltkor beszélgettünk erről. Olvasott valami tanulmányt, amiben az volt, hogy az aranyhalak ma már hosszabban tudnak figyelni, mint az emberek. A mindennapi élet szétszórja a figyelmet. A tömegnyüzsgése, a tévé, a mobiltelefon, ami folyamatos ingerrel lát el, és azonnali reakciót követel, De ahogy szétszórja valaki a figyelmét, szétszórja az életenergiáját is. Tehát fókuszátnak kell lenni. És még, ez az egyik készség, amit a jogázás kiművel. Ez a hatékonyság kulcsa és egyben a szabadság kulcsa is. Milyen a teja? Most tesztelsz? Mosolyodik el Pál. Aha, finom, kortyol bele Pál, és a gőz illatába merül. Éberré és könnyűvé válik, ahogy Barbarát figyeli. Nem, ez nem a teja hatása, vagy legalábbis nem csak az, töpreng magában. Jártál már a szögligeti várnál? Mielőtt az SM meglepett, párszor jártam ott. A várhoz felvívő úton a mészköveken mély nyomokat hagytak az egykor volt szekerek kerekei. Több száz év telt el, a nyomok azonban még mindig megvannak. Annyira elzsibbaz bennünket ez a sok zaj, hogy észre sem vesszük már, hogy ugyanabban a szekérnyomban vagyunk. Nem akcióban vagyunk, amit mi választottunk, hanem folyamatos reakcióban. A szabad választás egyre inkább eltűnik az életünkből, csak az illúziója marad. Olyan, mintha egy játékprogramban lennénk, ahol más szabja meg, hogy mit tapasztalhatunk. Pál tűnődve kortyolgatja a teját. Az ember meglepően kevés dolgot irányít, folytatja Barbara. A legtöbbről csak azt képzeli, hogy irányítja. A test és a világ minden hatása épp azt segíti, hogy apró lépésekkel átvedd a vezetést, de csak is afelett, amire hatalmat kaptál. Mit irányítunk? A szívünket nem. A sejtjeink anyagcseréjét nem. Keveseknek van hatalma a saját teste felett. Az, hogy úgy mondjam, a haladó szint. De manapság az elméje felett is kevés embernek van hatalma. Ha pitjeg a telefon, már kapja is elő és pötyögi a választ. Ha csöndben van pár másodpercre, már jön is egy gondolat. Keres egy új cipőt a neten. Lökj ennek vagy annak egy üzenetet. Ezt vedd videóra és gyorsan oszd meg. Milyen az, amikor nincs így? Mármint amikor ennek ura vagy. Úgy értem, milyen az, amikor legalább részben ura vagy önmagadnak. Képes vagy újra és újra elcsöndesedni. És ez együtt jár egy határtalan örömmel. Egy olyan örömmel, aminek nincs oka. És amikor jön egy új élethelyzet, nem csak kifelé figyelsz, hanem önmagadra is. A testet pedig elárulja, hogyan érdemes dönteni. Úgy dönteni és cselekedni, hogy ez összhangban legyen a teljességgel. És ehhez hogyan segít az hozzá, hogy hajolok a lábamra, vagy hátrahajolok egy tevetartásba? A hat hajóga, amit egy ideje tanítok neked, egy előkészítő folyamat. Amikor hátrahajolsz, érzed, ahogy elől az izmok megnyúlnak. A testi érzetek segítik, hogy egy bizonyos ponton tartsd a figyelmed. És amikor mindezt összefonod a légzéssel, a légzés tudatosításával, teremt teremtesz elme és test között. Ez a híd segíti, hogy mélyen az elme eltemetett tudattalan rétegeiben megváltozhasson valami, ami a keréknyomban tart. Képes leszel kilépni a kőbe metszett szekérnyomból. Minél inkább képes vagy erre, annál inkább képes vagy irányítani egész lényed működését. És mivel elválaszthatatlanul össze vagy kapcsolva ezzel a világgal, ez a benső finom változás, szép lassan körülötted is elkezd megnyilvánulni a körülményeidben és abban, amit eléd hoz az élet. Azt mondod, hogy ez előkészítő folyamat. És mi van tovább? Sok út van, Pál, sok-sok út. Egy lehetséges út például a Jóga, A kriya Isten felfedezésének a tudománya. Azt segíti, hogy összhangban cselekedhess a teljességgel, Istennel, a kriya a legszelídebb módszere annak, hogy felébredjenek a benső energiáid. Ez nem teológia és nem filozófia. Ez egy tapasztalati út, azaz kipróbálható és átélhető. Krisztus azt mondaná, hogy ha akkora hitetek lenne, mint egy mustármag, hegyeket tudnátok mozdítani. Igaza volt. Na igen, mondja Pál és kibámul az ablakon. A körtefa ágán egy madár hintázik. Amikor összhangban vagy a teremtéssel, a lényed már nem korlátozódik többé a saját testedre. És így határtalan erők birtokába kerülsz, folytatja Barbara. Patanjali a jogaszutrákban bemutatja ezeket az erőket, a sithiket. Ugyanakkor a rádzsa, azaz királyi joga tanítását a jámákkal és niámákkal kezdi, azaz lényegében a tíz parancsolattal. Ne őj! Vagyis ahimsa az az erőszakmentesség. Ne lopj, vagyis asztélyá, és így tovább. És tudod, mit mond? Aki például mélyen, teljes lényével elsajátítja az asztélyát, a ne lopj elvét, annak minden kívánsága valóra válik. Ezt hogy érted? Jogananda volt az első jogi, aki a jogát a nyugati világba elhozta. Mestere útmutatására átkelt a tengeren, Barbara odagurul a nappali könyvespolcához és leveszi a polcról az Egy Jóga Önélet című könyvet, felüti egy könyvjelzőnél és olvasni kezd. Egyszer, mint egy száz vendég társaságában Ganda Bábá Buridvári hajlékában tartozkodtam egy ünnepen. Mivel a jogiról köztudott volt, hogy a semmiből varázsol elő tárgyakat, nevetve kértem teremtsen elő mandarint, amelynek épp nem volt szezonja. Alig mondtam ki kívánságomat, amikor a banánlevéltányéron felszolgált Lucy lapos indiai kenyér dagadni kezdett. És lást csodát, valamennyi kenyérbatyuban egy szem mandarin lapult. Kisé félve haraptam a magaméba, de fenségesnek találtam. Évekkel később saját tapasztalataim alapján megértettem, hogyan vitte véghez ganda bábá a materializációt. Sajnos meg kell, hogy mondjam, a módszert nem a világ éhező tömegeinek szánták, a különböző érzékszervi ingereket, melyekre az ember reagál, a tapintás, a látás, az ízlelés, a hallás és a szaglás érzeteit, az elektronok és a protonok rezgés módusai hozzák létre. A rezgést egyéb iránt az általam életronnak nevezett erő szabályozza, amely az atomi szintnél finomabb életerő. Az életront az öt érzékszerv ide a szubstanciái töltik föl. Gandabábá bizonyos bizonyos gyakorlatok révén erre hangulódott rá, és az életronokat úgy tudta irányítani, hogy azok átrendezzék szerkezetüket, így érte el a kívánt eredményt. Illatai, gyümölcsei és egyéb csodái földi rezgések megtestesülései voltak, és nem hipnózis alapú benső érzetek. Ahogy Pál nézi az ablakon át a csupasz fákat, szálingózni kezd a koratéli hó. Barbarára pillant, ő is a hóesést figyeli. A hó egyre nagyobb pelyekben kavarodik, kitölti a teret. A fák ágai megmozzanak, apró hókupacok ugranak fejest az ágvégekről a kavargótérbe, lágyan, könnyedén, hangtalanul. Pál végül rászánja magát és megfodrozza szavaival a csöndet. Krisztus is ugyanezt tette, igaz? Amikor kenyeret szaporított és halat adott az éhes tömegnek. Alig, ha nem. De van itt két fontos dolog. Egyrészt ezek szerint mindez megtanulható, bár nem a kezdőknek szánták. Másrészt a kérdés az, miért tesz valaki ilyet, ha ennek a szithinek, azaz csodatévő képességnek a birtokában van. Szerinted miért? Talán mondani valója volt még, és látta, kell valami, hogy befogadhassák. Mondani valója volt, igen, de... És itt ez a lényeg. Isten akaratából volt mondani valója, és nem a sajátjából. Nem okoskodott, nem filozofálgatott. Ott állt a hegyen, és arámi nyelven beszélt hozzájuk. A szavai pedig olyanok voltak, mint a mantrák, azaz életenergiával rendelkező teremtő szavak. Amit tanított, az nem intellektuális volt, hanem tapasztalati tudást közvetített. Ez hagyományos szavakkal, ahogy mi most beszélgetünk, nem átadható, a kenyér és a hal is egy rejtett erőt hordoztak. Azt segítették, hogy a hallgatói átéljék, amit a szavai közvetítenek. De hogyan lehet ezt ma megérezni? Mármint azt, hogy amit teszek, az Isten akaratából van-e? Ennyire együtt lélegezni. Igen, együtt lélegezni. A jóga épp ennek a tudománya. Tanítsd meg nekem, Barbara. Nem tehetem. Beavatáshoz kötött. Ez így van sok-sok ezer éve. De akkor hogyan tovább? Keresned kell egy beavató mestert, aki az egész mesterlánc nevében avad be. A beavatással mesterek sora vállalja, hogy életeken és halálokon át segíteni fognak téged. Ehhez én kevés vagyok, Pál. Ehhez egy beavató mester kell. Mint keresztelő Szent János vagy Jogananda? Pontosan. Rengeteg ilyen mester élt és él ma is körülöttünk, van azonban egy kulcsfontosságú dolog. Egy mester csak is akkor avathat be, ha azt te kéred. Pál tűnődve tesz vesz az előszobájában. Elgondolkodva lassan köti meg a cipőfűzőket. Egyszer csak meghallja az elektromos kerekes szék halk szúgását. Felpillant. Barbara egyetlen szó nélkül felé hajít valamit. Pál meglepő gyorsasággal reagál és elkapja. Egy mandarin van a kezében. Elmosolyodik, majd Barbara egész halkan mondja, szinte suttogja. Mondané ki, Nikodémusz, mi módon születhetik az ember, a vén? Vajon bemehet-e az ő anyjának méhébe másodszor, és születheti -e ki? Felele Jézus, bizony, bizony mondom néked, ha valaki nem születik víztől és lélektől, nem mehet be az Isten országába. Ami testből született, test az, és ami lélekből született, lélek az. Ne csodált, hogy azt mondám néked, szükség néktek újonnan születnetek. A szél fú, ahová akar, és annak zúgását hallod, de nem tudod honnan jő, és hová megy. Így van mindenki, aki lélektől született. Ahogy Ballaga hóesésben, megáll és felpillant egy utcai lámpa mellett, Örvénylik, kavarog a hó, becsukja a szemét, és mélyet lélegzik a friss, tiszta téli levegőből. A kezében tartott mandarinra pillant, mint egy kicsi nap, olyan az utcai lámpa fényében. Aztán eszébe jut, hiszen most épp mandarin szezon van. Ez a Barbara. És ettől olyan jó kedve kerekedik, hogy a hóesésben tőle szokatlan módon táncolni, pörögni kezd. Megérinti az öreg bükköt, végig simítja az ezüstös törzset, felpillant a koronára, és egyszerre úgy érzi, mintha állna mellette valaki. Tudja is, ki az. Jön a válasz, mielőtt megkérdezné. Ő a pálosok vezetője, őzéb mester. Szinte biztos benne, hogy itt van, mintha ugyanazt a fát érintenék. Az idő nem számít. Olyan, mint egy folyó, mindenhol ott van, és amikor merít az ember a folyóból, az egészből merít. Merít a forrásból, a meredek meredekpartok kösztróhanó fiatal folyóból, a kiszélesedett lomha öregből, melyre épp úgy aranyidat vona a lemenő nap, mint a mozdulatlan tavak tükrére. Amikor merít, esőből merít, a hegyekből merít és a tengerből is merít egyszerre. Az idő illúzió. Öséb megérinti pálvállát. Vagy egy falevél? De hisz nincsenek is levelek most a fákon. A csoport már eltávolodott, mennie kell. Elengedi a fát, indul utánuk. Szűk, jelöletlenösvényen járnak. Dobogókő mellett, abban a szent térben, ahová az Árpádházi királyok idején még tilos volt belépni. Ám hogy mitől szent ez a tér, azt akkor érti csak meg, amikor leérnek a kövekhez. Itt kellett három napot eltöltenie az ország leendő királyának, Magyarázza halkan a vezetőjük, Szofi. És utána be kellett számolnia arról, hogy mit tapasztalt. Nem minden király volt képes erre. Voltak álkirályok, kalaposak. Aki beavatott király volt, az képes volt Istennel összhangban cselekedni. Szofi elhallgat és végignéz a csoporton. Ennyi elég is. Akkor most harminc perc csöndes meditáció következik. Keress egy helyet, ami megszólít. Pált Belső érzékelése vezeti, hamar talál a beavatási dombra. Egészen kicsi, jelentéktelennek tetsző kiemelkedés a termetes, mohától zöld sziklatömbök között. Amikor fellép rá, egész lényén rezgések futnak át, olyan erők, melyeket még sosem tapasztalt. Egyszerre fény, hang és minden sejtjeig elérő finom rezgés ébred benne, és azt veszi észre, hogy megszűnt lélegezni, de ez alig zavarja. És ahogy figyel, a fény és a rezgés egyre erősödik. Nem, nem, nem, ez még túl erős. Csak fokozatosan, lassan, szelíden hallja belül Barbara intését, amit számtalanszor elmondott neki a jóga gyakorlatok közben. Lelép tehát a dombról, és egy közeli sziklatövében egy bük mellett keres helyet magának. Neki támasztja a hátát, becsukja a szemét. Beleengedi magát a csendbe, Mely tele van élettel. Szavak nélkül beszélgetnek most, Épp mint a fák körülöttük. Özépmester, Egyetlen szó nélkül érti őt. Özépmester mester teszi Széles, meleg tenyerét, Mormol valamit, Olyan, mint amikor az első tavaszi szél Végig simogatja a fákat. Újra kisfiú, És látja az anyját, aki sikolt, És az apját, de most máshogy is látja őket. Ahogy újra és újra szerepet játszanak, a testruha mindig más és más, de ők ugyanazok. És ez az egész olyan egyszerű, mint ahogy a tengervizét lágyan magasba emeli a nap, hogy aztán esőként megérintse a hegyeket, hogy végül azzá váljon ismét, ami volt, folyóvá. Épp így látja apját és anyját, soha semmi nem választotta el őket, hiszen visszatértek. És egyszer csak világos lesz előtte Kápri, és az anyja versei is, és most már érti, amin akkor Flórával hiába töprengtek. Megérzi Özséb mester meleg tenyerét az arcán. Igen, az apja is csak azért tette, amit tett, mert képtelen volt máshogy cselekedni. Meg volt kötözve, gúzsba kötötte önmagát. Ha tehette volna, ha tudta volna anyát és őket máshogy szeretni, Megtette volna, de ott voltak a sebei, amelyek túlnyúltak téren és időn, súlyos évszázadokon. Őzsép mosolyog, ragyog a mély barna szeme. Hallja a hangját, olyan, mint a madarak éneke. Jól van, jól, így, igen, akkor most érintsd meg és érezd át a többi fát és a többi embert. Így tiszteld őket valamennyit időtlenül, jól van, fiam. Pál felpillant a koronára, a fák ágait és gyökereit megremegteti a szellő, és ez a rezgés csordultig van örömmel. Amikor mindezt másnap elmondja Váradi Barbarának, a lány töprengve nézi őt egy darabig. Hát, alig, nem befogadott az erdő, pontosabban az erdőn keresztül beavatott a pálosok vezetője, boldog Özséb mester. Barbara komolyan bólint, mindketten hallgatnak. Kaptál ott még valamit, azt hiszem. Az ilyesmi ugyanis sosem csak feloldozás, sosem csak ünnep, feladatot és felelősséget is jelent. Azóta olyan könnyen járok, és azóta újra tudok beszélni apámmal is, és mintha ő is megszelidült volna, hosszan néz Barbarára. Milyen feladatot? Nem tudom, majd beérik. Pál kipillant az ablakon, elindul az eső. Ez az eső érzi minden sejtjében, elősimogatja a leveleket a fák rügyeiből, hogy a sok-sok zöld levél folytathassa a csodát, édes anyaggás űríthesse idelent a fény anyagtalan játékát.